Jabur 150 dari ayat satu sampai enam. Pujilah Tuhan, pujilah Allah di tempat sucinya. Pujilah dia dalam langitnya yang berkasa. Pujilah dia kerana perbuatannya yang hebat. Pujilah dia kerana kebesarannya yang unggul. Pujilah dia dengan bunyi sangka kalah. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan temburin dan tarian. Pujilah dia dengan alat bertali dan seruling. Pujilah dia dengan simbal yang gempita. Pujilah dia dengan simbal yang gemercing. Setiap yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan.